Càpsules musicals amb Rafael Corbí El món del jazz amb Elephant 9 Arrival of the New Elders Són diferents, són progressius, sens dubte. Elephant Nine és un grup, una banda de jazz progressiu, de rock, de fusió, que ens arriben des de Noruega. Van començar la seva carrera l'any 2006 sota el nom de Storlocken Eilertsen Loftus, trio, abans de canviar el seu nom a Elephant Nine al el mateix any. La seva música, com la podríem definir, perquè és prou diferent, és, sens dubte, una adaptació moderna de la música que als anys 70 es va conèixer com a fusió, com a fusió entre jazz, entre hard rock, influenciada per gent com Miles Davis i també en bandes com Emerson, Lycan, Palmer o Deep Purple, entre d'altres. Semblants a molt poques coses de les que hem pogut escoltar fins al moment. al 2019 van publicar dos dobles àlbums en direct, el Psychedelic Backfire i el, la segona edició d'aquest mateix disc. Ens suporten la gent d'aquesta formació, la Stale, en Nicolai i en Tornstein, la seva música. És una música present en diferents àlbums que han anat editant al llarg d'aquests anys, des que van debutar amb el do fu do, -do, -do per un gramofon, mofón, el 2008 han estat sempre amb aquest mateix segill discogràfic eh? i fins i tot van emportar dos àlbums allarquen de del temps amb en Rainy Fisky. Aquests últims àlbums en directe, que va haver una continuació amb una tercera part del Psicodèlica Backfire a finals de 2019, ens ha portat finalment amb aquest Arrival of the New Elders, el seu darrer projecte musical. Després d'aquesta carrera artística que ha estat a prou sòlida, que ens ha portat els 5 àlbums, àlbums en d'estudi i els 3 àlbums en directe que us mencionaven sens dubte, ells han combinat perfectament aquest power jazz amb aquest rock energètic que ens ho portaven respecte a això Arrival of the New Elders arriba molt benvinguda per part de la crítica, un àlbum més variat, més madur i més reflexiu, que també ens aporta altres peces increïbles. 7 elles compostes per Storr Locken i una d'en Hensgel Així, d'aquesta manera es formen una unitat molt cohesionada i que ens arriben Amb Christian Eckfeld i amb el productor Mathias Glava han realitzat aquest àlbum el 12 de febrer de 2021 Així avui us hem presentat aquest Arrival of the New Elders, el disc diferent, sens dubte, dels Elephant Nine, el trio de música d'aquest jazz de li diríem així i acabaríem progressiu des de Noruega.